Berisain lagusiaren tenore azurekin Pantzu Irigarai eta Bost Euskaldun Gazterlo Jolatik Madrilerat eraman dituzte. Segi Mogimenduaren kontrakko hausirat eraman dituzte audentzia nazionalerat herri edo jendea resibatek suftengaturik eta gerizaturik erzaintzak denbora initz behar izan du horien arrapatetzeko eta bortizki jokatu da maite bidarte kasetariaren lekukotasun alastera. Sarriko tapean mendiskaguneko ondarkintegia asida lanian atzo, ireorgoita amost mila jenden ondarkinak tratatuko ditu, ez dira horren inguruko ez da badak bururatuaka. Aur bat, euro bat, ziburuko ikastolaren aldeko elbertasun kampaina asia da, pausuko ikaslek egiten dutena izanen dugu adibide. Eta Euskara nola elgerren artian azkartu, galdera honi arrapostu batek hartzen ari dira, ego lapurdiko erri elkargoa, txingudiko partzu ergoa eta Nafarroako bortziriak eskoaldea. Aroaz pondu batzuleken panxikaleinik. Eta udazkeneko lehen, egun hori edera izanen da, e, zerua argia, noiztenka estalia, baina naurokozki egun pollita, temperaturak joan nastia mainoa palago aldize, eh? ogoita bat gradu goren gorenak miarritzeko aroik erzalek dioten az. Lehenik aita bat eta bere sei urteko alaba larriki kolpatuak atzogoizian miagitzen, motru iztripu batian, dasklo etorbidean, parian zetorren emazte batek bere otuaren menpea galdu du eta bere ibil bidetik atera justu motrua eldu zelarik, aita alabak larriki unkiak, unkiak neska gaztea buruan beriziki eta barda horreino duda ondienak zituzten salbatzen alko zutenik. Oiu hau eken joan dira loyolatik madrilera buruz erzaintzak gastatu boste gazteak barda madrilena asibaita ogoita zorsi euskal egitargazteren kontrako epaiketa audientzia nazionalian orkestu dira ogoita iru eta beste bostak erramezala loyolako santutegian ziren azpeitean erri agesibatero osatu da iunka erritagez lagundurik hauen gerizatzeko eta gurekin dugu maite bidarte kasetaria telefonian zuzenian egunon maite eta Eta gertakari horiek uh, rubiletik segituko, segitu dituzu? Egun hon bai, bai gande arratxaldean sortutako askegunea erabar e, desigindak geratu zen e, atzo iuna barrean, amarra kalderan, arratsaldeko zazia kaldera bertaratu egin ziren dozen akabizia furgoi eta bertze benere indarraz eramazituzten e, bost e, gaztea, kiru orduz uzatu zen Lojolako askegunea eta jasintza mirez, Ibanorzalina, Xabierrarina, Iragi Robles eta iratidito tobar gazteak eraman e, zituzten orden horretan izan ziren, atxilotuak atzo, lojolako askegunea, Herriarreziatzo lojolako basilikako eskai eretan, eta ramarra da baino koloretsuago izan zela herri Arresi hori, pelukak buruan, elastikularakak soinean, eta bakoitzak egindako antifazan larrak aurpegian, eta baita bularrean ere ena txartel bat, hauzipetu izen batekin, hina izi manol edo ninaiz iratito bar jartzen zuena, eta guzti helburu amankumun bakarrekin bost gazten identifikazia oztopatzean, eta lortu zuten hilburua esan bezala luze jambaitzen, bosa gazten atxiloketan eta identifikazioan. Aurreko egunetan e, erran edo, aurreko askegunetan gertatu bezala, bai donostian bai ondarrun eta baita irunian ere osirudiko gorrak ikusiziren, indarkidean dia, erabile baitzuen e, poliziak gazteak banaka banak ateratzeko eta berdinen gertatu da ere loiolan, lan, bosei polizia gazte bat ateratzeko eta erizentza gunean atxeratek krisia zuten permite hartatu egin ziren baita ubeldurak, sauriak edota hanka zein eskuak bihurtu zituen edo zuten gazte auniz pasatu ziren eri zaintzatik. Tentsik momentu oso hundiak zertu ziren ere atzo roiolako basilikan, erriar gazte bakoitz ateratzen zuten erabiltzen zuten indarra salatzeko eta batezera auzipetua katxilotu eta furgore eramaten zitu ziren tentxantiko momentuak bizitu egin ziren eta poliziak gueen, baino gehiagotan atera zituen borrak eta gazteek eta bertan bertratu ziren denak ba, lasterka egin behar izan maiz, ziztuak polizia rentzat, peneu belotu txagurrak, zuek iltenuten nini gokabakaz eta utzi batean euskal gaztebia bia, tal ba, atxizotu egi, animo eta txalo haunitzarek ziren atzo roiolako basilika aitzinean baita kantuan ere, maite zaituztego edo lepoan hartuta eta aurrera horrela. Guztira zazpi atxizotu izan ziren hurietako bortzun noski gazteak izan zirenak zara utzeko kuartelera mazituzten zuzenean eta bertan bere familiarekin, zein abokatuarekin izateko edo bentzat zolasteko tartea izan zuten, eta madre bidean egonen dira uraen goizeko marahetan deklaratu beharko baitute Murillo epaiaren e, aitzinaan atzual egiten zuten haien ekide goizeko marahetan hasitzen epeketan ais minutu batzuetan ere geratu zen ekintza bat egin e, zutelako gogoratu gazte guztia banaka banaka hasi zirela edo hasi direla deklaratzen dut zona izan dira gaur Gipuzkoarrak izango dira edatuko laburak Torturak e, saratu zituzten eta oso lekukottze da berazpenen gogorrak egin zituzten eta bertze bi atxilotuak e, bertan herriresian parte hartu zuten herritarrak e, e, dira lehenea ormaizte gerra zarautzenuzko e, koartele eraman zuten eta beste aldiz, azzpiterrauroge urteko gizon bat zudurra hautxita eraman zuten ospitaera eta bertan jaraittzen du atxilotuta. Milesker maite bidarte zure legokotasuna emanik, errandezagon beraz, madrilera tera eman bost gazetaz gain, beste zazpi presuna ere atxilotu dituela erzaintzak, eta iru oren beharri zan dituela, erri erresi horren gatik, iru oren beharri zan dituela, bost epaitu beharren arrastatzeko. Bestalde, ez tabada biziak izan onduan, sarriko tapeko mendizka ondarkintegian, lehen ondarkinen tratamendua abiatu da atzoa, zelena dikin, maite lopaia. Agarbi sindikatak jaman duxede hau baionako kanopiaekin batian. Hamar bat urtez, gogoetabat jamanik izan daik, justeko bagnek nun atxamaiten ahaltzen, güne bat. Azkenian, sariko tapian, ordinko hausapesak hun hartusian sede hau eta eraiten ahaldae herian giro txari ekariziala. Afea hau, hausitegi alati izan zene bai behin beno habotan. Hots, guduka habosienak gaintitu onduan, hamasortzi hilabete zelanak jamanik izan dia, ondarkintegian altsatzeko eta bezala lehen ondarkinak sartu lehen huntan. Hama 65 milio euro koste dira lanak eta hiutan hoita hamabozmila jenten ondarkinak tratatu kodia mendishkan. Andoni telie ondarkin tegean kudea sailea. Uh, ondarkinak etortzen dira hemen, uh, bon, Shiberuko ondarkinak, Amikustanrak, uh, Garasi eta Baigurirenak ere, uh, Bidaxen ere etortzen dira, Ostibare eta Saliz, Soveter eta Navarrentzekoak. Emen uh, idurogoi tamak tonak sartzen dira egunero. Hori, uh, boan, uh, ogoi kamion sartzen dira uh, egunero eta harigira uh, bost, uh, bost egun saspietan. Uh, Saspi jentek jonasikodiegunia eta hondarkinen parte bate laboantxan baliatzen ahaldateke hungari bezala. Gora bera frango izan ondoan errian, eh, azkenian basterrak kalmatu direla, erranik izan da, eta erriko etxariken arremanak abiatu direla. Horren ondorioz eh, ditaike agian gertatu erriko kontseiluko batzuen karguztea, Odre Kampane eta Daniel Mestro Biasuantek eta Florian Rasketi kontseilariak beren eh, kargua utzi dute. Ez dute horrein osusen erran zointzituzten arazoinak, zeren lehenik erritarrak abisatu nahi dituzte. Gutun baten bidez, Ka gustei horrek badola zer ikusi nik bildu ditugun un zertaz una bera Christian Jean-Paul Sa eriko ausa pesa baita bilta garbediken mintzatzen hori lukete arrasuna baita zekoa dena oraino Transavia, presio apalaiko kompaniaren garapen proiektua, elduden abendu arte pusatzen zula jakin arazidu atzo, Air France KLM kompaniaren buruak, gibelatzea hueldu da, Air Franceko pilotuak bigerren greba estea biatu dutelarik, haintzuzen, Transaviaaren garapenaren kontra direlakotz, ala ere, SNPLAF, pilotuen sindikat nagusiak, erabakidu greba mogimenduaren segitzea, bere ustez, ele, derrak baizik ezpeitira, eta garapen proiektua espaita abandona ondorioz egazkin gutiren mentura egun eta ondoko egunetan ere <risa> Bestalde, aur bat, euro bat, lemarekin, hainbat ikasleek, ziburuko ikasleen aldeko elkartasun ekimena, abian jarri dute, ekimenunen bidez, ziburuko ikastolak jasaiten ari duen eguera, eta unek dakarren gastu ekonomikueri buru egitea, du elburu, sustengatzea hilen dugu uh, pausuko ikastola, oiek zabala eta urtsua izpuru, ikasleek, ekimenunen elburua, kasaltzen izkiguteak. Aur bat, euro bat, elemarekin pausuko ikasleek ziburuko ikasleen aldeko elkartasun ekimen batei abian jarri dute. Ekimen honen bitarte ziburuko ikastolak jasaten ari den egoera eta honek dakarren gastu ekonomekoi aurre egitea du helburu. Oier Zabala eta Usuea izpuru pausuko ikasleek ekimen honen elburuak azaltzen dizkigute. Ba, argazki bat ziburuko ikastola mantentzeko uh -huh. eta ezogun haibotate ikastola eta Eh, nahi dugu ikastola bat egotea herri bakoitzean. Horregatik egin ditugu argazkiak eta espero dugu hor segituko dutela. Peio Urriza pausuko ikastola irakaslea da. Sustengo ekonomikoaren garrantzia azpimarratu digu. Administrazio konziluan dela bakida beraz guri ikastolan hau bako bakoitzarenzat ikase bakoitzantzat euro bat ematea. Beraz bo egiten du diru piskataraik ere. Eta diru beharretan direlako, beraz, ziburuko ikastolaan, eta mehatxu haundia izan dute, eta beraz laguntza ekonomikoare behar da, sustengo morala ere bai, baina diru aldetik ere behar dute, e, isuna, emabaitzaie, e, leku bat okupatzea gatik, batzuk, leku bat okupatzea gatik, ara, leku publiko bat. Hala, egan bezala hor pausuko adibidea harturugu, behinan aurrubate urrubatekin mena, euskalegi osura zabaltzen ari dela egan ditaike. Nola azkartu eskora eta nola lan egin elgarrikin Euskararen alde hiru eskualde desberdinetatik galdera honi arra postua ekarri diote ego lapurdiko irielkargoko txingudiko partzuruko irun ondarrabiak eta Nafarroako bortziriak eskualdeko Euskara man komunitateko erriak, izen bat ere mandakote desmartza honi, sare euska ditzen dute. Mugen gainetik lapurdik ipuzko eta Nafarroako erri hauek, pario bat egin dute Euskararen alde zak eman eta hortarako hiurterako plan bat adostu dute administrazione arloan turismoan komerzioan eskoletan edo helduen irakaspenian ratsak eta ekintzak osatuko dituzte, baina lehen xedia helgiak ezagutzia izan da bai hautetxena eta baita teknikariena ere. Michel Ibarluszia hainoako auzapeza eta hego lapurdiko euskara arlokoarrduaduna. Ikusi du, Janik, bain gintuela elgarrikin uh, proiektu batzuak izan iparaldeko uh, uh, egualdeko ekin, eta etzelan mugai, gatik uh, ezkontzaburuz ez ginoela bine fitxik elgarrikin. Ja, ez gaila bate, maila berean eta neugri berean, horgan behar ikusi ze ekintzat izatean altzen, onartzen altzena ere mugusian. Ta aktaik hasi zen, eta horan asizien trukadak zerbitzuen ganik ikusteko jan, uh, ze ikartzen altzuten egualdekoak ipar aldei edo egualdekoak egualde. Arta eta... Ja, janeko uh, trukadak izaten aldi eskolan mailaz, aurrak emengoak da egualdeat edo egualdekoak unatetorri. Gero zerbitzuak ben administrazioak uh, guk ikusteko jan, nola ahidean eta berbazze ikartzen alduen gure administrazioan Arenga nik ta gero uh, turismoin buruz, uh, jakinarastia beharba masinetan nola eskoramintzatzea alden irimogezian. Gok uh, le le, le nikt teknikarria beute egiaren arteana izant, gero ikustea da ze ekintza sortzen aldena ta gok gero adostatzeko. Eta sarri Euskaren lehen ekimena, irunen eginen da, udazken untan, edo lagazken untan, mintzot romoa deituko da, eskaldun zaharren eta Euskara ikastenari direnen arteko gutzamendua izanenda delako Mintzot Romo hori. Pilota bluratzeko bi maitza lekorneko leheketaren finala ila zehile ere mandute inxospe arizmendik. Lamber dukazuri atzo neufitu dira berroita amar eta ogoita 6 partida tinkuagoa atik garatenian iztarianko paren kondu azken finala zorzigarena, 15 baten diferenziarekin trenkaltu dena, monzondartz eta zubiaren alde berroita amar berroita behatzi, suerti gerrai eta osafrenen kontra, izanen en kopako lehen finala laurden hal duten astelinean oltsummenndi egiabe ere agire Bilbaoren kontra.